A kvarkokkal ellentétben a dvorgoknak sötétkék vérük volt. Igazából passzolt is a karakterükhöz, és kimondottan jól mutatott a falon. Na ki a faszomat tépszét, is kis buzi? Kiáltotta meg at Atis, mire Zó csak egyetértően bemutatott annak a csonknak, ami a lényből maradt. Kicsináltuk ezt a fasztesó, csapott Zó Atis vállára. Mondtam, hogy sét a galop lesz. Ha tette még hozzá, aztán a lény teteme felé köpött egyet.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 Hogy spóroljak az oxigénnel, kézjelekkel küldtem mátét és a hátunk folyamatos biztosítására, a többieket pedig az előttünk lévő szakasz megtisztítására. Tark összekeszed magadat, szóltam határozottan rá, miután geré és zó elhaladtak mellettünk egymást biztosítva. Mutasd az utat, és mi, leszedjük a többi dorgot is. Rendben, mondta feltehetően a félelemtől akadozva. Lassan feltápászkodott, majd bizonytalan léptekkel indult tovább.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 arcere üvöltötte Geri mellettem. – a lény egy marsi köpést nyire járt tőlünk, és hármunkból csak ketten tudtunk lőni rá ekkor a folyamatok mintha lelassultak volna mind minden gázos életveszélyes helyzetben